Esteu escoltant la ràdio contra la banda, 91.4 de la FM i comencem el programa Judícia a la Justícia com cada dijous aquesta setmana a 10, de mitja a 1.20, segons Balaolla, perdó. I bueno, pues, per qui estigui acostumat a escoltar el programa, aquesta setmana la sintonia del programa ha canviat, no? Mm -hmm. Ens deies que això ens ha arribat gràcies a una persona amiga. Sí, una abogada de la República de Bolívia mm -hmm concretament col·legiada al Col·legi d'Abogats de Cochabamba, i vam estar junts al judici de l'Amadeu. Ah. El passat aquesta abogada va <coughs> presenciar tot el judici com a observadora internacional de drets humans, això està molt bé, es diu Nancy, i va quedar esparverada, del que va veure de dintre de la sala. L'Amagou Casellas ho coneixeu. És un pres, un pres que porta la presó 30 anys i que no hi manera de que haguéssim de llibertat. I eh, una de les reivindicacions més, més fortes en aquests moments és que com que el fan treballar dintre de la presó, doncs ell vol defensar que com a persona treballadora tenien que respectar els mateixos drets laborals que una persona treballadora fora de la presó. Un salari digne, no, no 75 euros, que és el que cada mes, Seguretat Social, que no té, i per això, diuen que es passava, es va fer un judici, seguit d'un altre, es dos judicis, en el propi Amadeu, del jutjat social número 1 de Barcelona. Tenien la pretensió de de fer participar a l'Amedeu a través d'una videoconferència, és dir, una, una estafa processal, perquè si l'Amedeu hagués estat allà present, els carcelers no sabien treure a declarar tantes mentides com van declarar. Vaja. Llavors, per evitar que la malaltia estigués present, el van mantenir tancat a la presó de Brians, número 2, i el van obligar, literalment, a posar-se davant de la càmera. I si no s'hagués posat davant de la càmera, li hagués sentit un part disciplinari, i això encara una dificultat més qualsevol permís. Llavors, l'abogada Nancy està elaborant un informe de tot el que va veure, i el ja farem córrer de seguida que, que es pugui. Mm. És aquesta bogada la que m'ha donat aquest compact, sí, sí. és un compact això, sí. i m'ha dit si podeu posar com a música aquesta niva de la meva terra i espero que ens estarà escoltant i estarà contenta. Home, hem escoltat un primer tema que era bastant guapo, no? La música molt tranquil·leta i la lletra, doncs, pues, amb la línia que ens tenen acostumades la gent revolucionària d'allà, no? Uh -huh. Bueno, doncs, pues, després també xerrarem, seguirem escoltant més música i també xerrarem del Judici de l'Amadeu, també xerrarem amb la Nerea, que és una companya que ens explicarà com al pati a nivell universitari i també tenim programades un parell de telefonades una que ens informarà d'una detenció, bueno, detenció a un ingrés a la presó directament mm. i una altra que ens explicarà una situació de de, bueno, doncs, de Palestina de, de, bueno, doncs, com els, els sionistes estan allà donant pel sac yeah. les noies que ens informaven la setmana passada ens trucaran per fer-nos una crònica del que està passant ara però abans d'aliar-nos a fondo perquè també tenim altres temes eh, recordar a la gent que ens escolteu que això és el 91.4 de la FM, que és la Ràdio Contrabanda, Ràdio Llibre de Barcelona i que aquest programa Judici a la Justícia és un programa de la Ràdio Bronca i bueno, pues que el fem els dijous en directe a la Ràdio Contrabanda pues, per una qüestió de solidaritat entre les ràdios llibres però que només el podreu escoltar en aquesta freqüència els dijous en directe a la Ràdio Bronca, el 104.5 de l'FM el podeu escoltar tots els dijous de a 12 de la nit els divendres de 11 a 1 i els dilluns de 1 a 3 de la tarda tot això eh, ha repetit vale? els programes en directe són aquí i com que el programa en directe el fem ara doncs tenim un número de telèfon que és el 9-3 73 66 que podeu fer servir durant tot el programa si us ve de gust de participar preguntar a algú, informar-nos d'alguna convocatòria, activitat o el que us vingui de gust i ara sí pues, eh, tenint en compte que en qualsevol moment al telèfon et eh, podem donar pas a la convidada i com ens hem entrat en matèria si et ve de gust si no, sí. tenim en compte que ens interrompran no, no. però bueno ja no, no, ja. no, ja. no. d'acord bueno, pues, dèiem de que, que si teníem preguntes que xerraríem i tal bueno, jo, jo et deia que a mi m'interessava molt que poguessis explicar resumidament, clar, per la gent que ens escolta perquè es faci una idea del, del problema actual de com està la situació actual no? estàvem parlant de, de la lluita de molts estudiants universitaris i estudiantes no? contra el, el que s'anomena el pla Bolònia aquest, no? el procés de Bolònia, no, el procés de Bolònia aquest, que és bueno, doncs una mica en síntesi què significa aquest procés i per què sorgeixen aquestes respostes no? i aquesta lluita en contra Val, bueno, és difícil fer una síntesi tu t'ho diré però bueno, em sortirà no, no et no preocupis, és mm -hmm. una paraula però bueno, tens temps sí. mm -hmm. No, a veure uh, tot comença... Bolònia Bolònia o sigui, és una declaració d'intencions és un parell de persones que es junten i fan una declaració superbonica en si, la declaració d'intencions jo penso que tenim coses a protestar, però són molt poques realment és un text que aboga per la cooperació, per el treball en grup, per... és realment maco, què passa? el paper està molt bé i aquest paper que és la declaració d'intencions no té ningú tipus d'obligació de que les, les universitats l'acaben agafant o, o que l'hagin de llevar a la pràctica llavors aquí es on entra el, el Pla de Bolonia, el Reial Decret i la Lou és a dir, la Lou és la forma en què l'estat espanyol agafa el Pla Bolònia i l'adapta aquí uh -huh. juntament amb el Reial Decret uh -huh. llavors per això al principi el moviment era el Pla Bolònia i el Pla Bolònia va ser molt criticat perquè dèiem, dèiem que els estudiants no tenien ni idea que quan... Bolònia és una declaració d'intenció per això ara el discurs ha canviat molt i es diu no a la Lou i no al Real Decret però clar, ja ha que mirar també d'on ve aquests transfons uh -huh. bueno, llavors és molt graciós perquè la Lou, o sigui l'aplicació de Bolònia arriba aquí quan el PP està al govern y se, se va armar una, una del San Quintín, vamos tothom en contra de la Lou el PSOE ahí ficando una, una caña enorme hasta uh -huh. punt el punto que al 2001 la UAB es declara insumis a la Lou la UAB, la Universidad Autónoma de Barcelona, de Barcelona es declara insumis a la Lou es decir, si sí, sigue, sí, van ser molt críticos, no es podía permitir, la idea entre otras cosas que, que trae la Lou es eh, és a dir, eh, dins del, del context com neoliberal que tenim és que els eh, serveis públics dins del marc dels del, serveis públics passen a formar part de la mercantilització també és a dir, retallem diners de l'Estat cada cop he estat dedicat diners i llavors qui va donar aquestes aportacions a la universitat? Les ONGs? No penso. Les, les empreses. I què ho van fer? Gratuïdament? No a canvi de. Llavors, aquí és mentre la principal crítica. A canvi de què? A canvi de, és a dir, si fins ara eh, la universitat és eh, com la cuna del pensament crític, etc, etc, ara el que es vol és formar professionals. És a dir, i quins professionals també, clar. amb quin tipus d'ètica. No bueno, troba, estem bé formada amb professionals, la universitat sempre ha format professionals. Home, tant, però sempre des d'una perspectiva també de coneixement i d'un ventall més ampli. És a dir... I això és de de la universitat, donar un aquest ventall. Exacte, però ara va tot enfocat a una practicitat en el mercat. Aquesta és la cosa. Per exemple, en el meu cas, si estudia psicologia, ja no estudiaria psicologia, sinó la psicologia que interessa al mercat. Vale, permeteu-me, si sí. ho interrompem, tenim la primera de les trucades. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Hola, tal, com estem? Bé. Moltes trucades parlant d'un tema d'un ingrés a la presó, no? Sí, aquesta tarda... Ah, han portat a la moda l'Enric Duran eh? Sí, sí. Ah, bé, bé, bé. Suposo que, que havia sentit parlar d'ell sí. eh, que havia fet, bé, bueno, que havia estropiat als bancs 4,9 mil euros i els havia repartit en diferents eh, projectes i iniciatives socials, d'agraxantistes i d'altres i, i el bueno, ja van donar ahir el dimarts a la central, a la, al rectorat de la UE, n'han tingut dos dies, a, a, a, a, bueno, un dia i mig a, a les Corts, al final van deixar que parli amb l'advocat i, i avui al matí l'han portat a titxat. I, bueno, I ja està, llavors aquesta tarda a, a les 4 si ja ha passat la disposició pública judicial eh, i han pres declaració Escolteu, és que jo ja no s'ha de donar la novena. I, I això, llavors abans que han estat ha una hora més, eh, van ja donar la resolució i l'han dit, dit a ell que l'han fet firma, sense l'advocat a davant mm. i ja l'han baixat a la furgoneta. No ho sabeu d'entendre. Sí, sí, sí signar sense l'advocat davant? La, la resolució de, de la... De l'index a presó? De l'index a presó. Tu com ho, tu com ho que no estava volat davant? Perquè, som, perquè nosaltres estàvem de grup de suport davant uh -huh. i Llavors han tocat a l'advocat per dir-li que anés a l'advocat adonat que li diguessin per telèfon la resolució i que no enviarem per telèfon. Uh -huh. Han anat, ha anat als jutjats i quan estava entrant ha sentit un furgon a l'Enric. Llavors la premsa, ara té com a mirar els altres perquè fa la premsa i sí era ell. Llavors ha entrat en, en, quan ha arribat l'advocat a l'au i han dit... Uh -huh. Sí de què l acusen i aquesta acusn d'estfa continu continuada sí i de elevament d'estfa continuada. Uh -huh i bueno hi han, han fet la presó preventiva per, perquè hi havia registres escapés, que és mentida perquè els tingués a la fuga uh -huh. però ell no s'havia amagat, es va deixar agafar perquè el van detenir, que estava a la porta de la central, a la porta de vida que veia, ella es veia des de fora que li estàvem fent una entrevista uh -huh. i van entrar el van agafar i se'l van endur jo que havia un dispositiu de 30 Mossos d'Esquadra buscant-lo uh -huh. bastant inoperatius, per cert perquè ho vols dir inoperatius per què? Perquè jo que sé que buscava ni en el article, les violències va va fer la, una una roda de premsa a la, a la Universitat Central. Que uh -huh. una malcasa, bueno, amb la campanya aquesta d de de institucions estan molt i ja estava allà, ah, ja. uh -huh. els, els mosos van trigar també que els hi deixessin entrar a la, a, la, a la facultat que això va fer el, el llitjat d'instrucció 29, és un llitge bastant... Uh -huh. eh, Sabeu sí. uh algú? -huh. Jo no ho sé. Ningú, ningú no d'instrucció? Vale, eh? però... Sí. Vale, vale. I, i bé, els van entrar, se'l van endur i el van portar cap a les corses. Uh -huh i també a la, a la concentració de l'avant de, del mateix dimarts, això va ser dimarts a les 6, una mica abans de les 6, doncs la concentració va ser a les, a les 8, eh, van, els Mossos no se van anar a l'esfera de l'avant, doncs van posar a la cera, de la comissaria de l'escurs i els van posar a l'altra cera a la gent, bueno, que no es Mm -hmm. I, i, i, i, i llavors el que bàsicament el que, que s'està fent ara és doncs la mare ha pogut donar a l'Enric l'Enric està bé, està tranquil li falta a l'internet, això sí però yeah. no està, simplement diu que està avorrit però està bastant està ferent, mm -hmm. i, i bé i des del grup de suport doncs, eh, farem unes convocatòries però però això, bueno, estem descansant únicament, pensant-ho bé, per fer-ho bé, uh -huh. i això. He tingut una pregunta, sí. tal com ho has explicat, jo interpreto que la, sí. la voluntat de l'Enric sí. era presentar-se davant de les autoritats. Sí, És que l'Enric no, no ha desobeït, això no, no havia ho havia uh, d'explicar, no ha desobeït cap citació judicial. Uh -huh. I què passa, que l'havien citat al jutjat? No, no, no l'havien citat, o sigui, el, hi havia una investigació de, dels Mossos d'Esquadra, sí. Eh, que hi ha una persona al cap que no recordo el seu nom, és que és sí. una persona d'aquestes coses, i ha donat aquesta informació. Un jefe de la policia Sí, sí. Bueno, bueno digues, digues. De, no sé, sí, sí, d'alguna brigada, com ah. una cosa així. Vale, vale. I llavors van, de, de, van demanar l'ordre per poder entrar la, una ordre de la judicia al, al judicat d'instrucció 29. 29, una ordre de, de, de, de... sí, per poder entrar a la, a la central. Sí, sí. Uh -huh. ¿Qué hora cuando tení? Sí, ahora tení. ¿Y hablando? Però quan deies que ell no ha desobeït mai cap ordre judicial, no acabo d'entendre si no han cap, citat. Cap, cap citació judicial, o sigui que no l'han citat, uh -huh. no l'han citat mai. Per tant en principi ell si l'haguessin citat l'hagin anat. D'acord, vale, vale, vale. d'acord. Sí. No, no l'han citat, o sigui que, que el ell també s'ha de detenir. De d'acord, d'acord. Per tant tampoc s'entén que i li, li, li, li, li apliqui la presó preventiva perquè no hi, no hi ha just no es vol escapar. Porta més des d'aquí. Aquí, i ja ha dit que vol estar aquí i, sí, sí, i no, té, no té cap intenció de no ser enlloc. I, jo tinc una pregunta. Sí. Amb l'ordre aquesta d'ingrés a presó preventiva l'heu pogut dir sí. així? No, encara no. No, no, no. no. Estaria bé que... Perquè el dubte veu anar per aquí. en quins termes estava justificat, no? O argumentat el fet de que se'l posi en presó preventiva i saber també si té fiança o no té fiança. No, no, té. no té. fiança, també. No, no, si sí, no, sí, sí. és greu. Si, si. Doncs estaria bé que li fotessis una ullada en aquest sentit. De fet, l'advocat està, està preparant la, la, ja estic, el, el recurs, el recurs. recurs. El recurs i el presentarà quan el tingui 3 bueno, dies, em sembla. Sí. Uh -huh. I, I això ja estàs dues setmanes per esperar la resposta. Quan, quan? Dues setmanes. Per què dues setmanes? Per estar la no, no, no, no, el jutge està obligat a resoldre en 3 o 4 dies A posició d'entre 8 oh, S'ha d'agafar la llei i mirar-ho La llei vale. d'un criminal Vale, doncs pues ho mirarem D acord. D acord. Vale. Vos, vos, penseu, vos deixeu prendre tot, que apliquin la llei, que, que respectin la seva pròpia llei. Exacte, vale. si sí, com molta informació tingueu millor saps? Bueno ja ho sabem això no? Si, sí, si, sí. pues... anem a estampices a aquests temes. Bueno, a poc a poc i bona lletra i, i des d'aquí mira si us podem assessorar en alguna cosa pues ja ho sabeu. Perfecte. De totes maneres pel que tu parles és qüestió de dies, dels propers dies, amb la mala pata ara que tenim al la setmana pel mig sí. i ja ens anem a la setmana que ve, però Bé. bueno, de totes, sí, amb... maneres, de totes maneres us animem també a que tireu endavant amb el tema i a, a que la setmana que ve també ens, ens foteu una telefonada sí, i ens informeu sí, sí. com està el tema o si us ve de gust de venir en persona, d'acord? D'acord, moltes no gràcies. Gràcies sí, per la informació i sí, ja, Vale, ja ens... eh? doncs aquí ha quedat la trucada, podem continuar també sabem que hi ha una altra trucada per no però repararem això. el tema, clar que síuen, no, Ui, no sé molt bé on m' ha quedat eh? no sí, sí, sí, sí. però. Bueno, sí, bàsicament, sí, sí, sí, sí. Parla de perquè realment el problema perquè són, és una pregunta que pareix molt òbvia però en realitat pues, fa falta contestar-la i és això, o sigui, realment la universitat sempre ha format professionals i el problema és quan aquesta professionalitat passa a estar en mans observeu el mercat llavors, bueno, a partir d'aquí s'inicia un moviment molt, molt ric i, uh, bueno, ha anat guanyant temps ha anat guanyant de membres amb el temps però és, una, és un moviment que hi ja ha més de 8 anys es van fer grups de cultura eh, es va iniciar molt a Sevilla i també a Barcelona i a Madrid va haver molt de moviment i bueno aquest és una mica el context en aquests 8 anys eh, al principi quan estava el PP del govern era molt fàcil eh, s'atenia molt a les protestes però en el canvi de govern eh, van prometre un canvi de la llei el que han canviat són dos punts i dos comes, no han canviat més, és, un, és una autèntica vergonya. I a partir d'aquí va haver una desmobilització terrible, perquè en un govern d'esquerres... Des, sempre pues, fan igual, és que sempre, és que sempre igual. L'any 1986 van fer el referèndum de l'OTAN mm. i el va convocar el PSOE, que portava anys dient que no a l'OTAN. Vaja. i quan entra nens govern aproven l'entrada de tot el país de l'estat espanyol a l'OTAN sempre de la mateixa llogada Sí, va ser dos comentaris el primer que després comentarem una campanya contra l'OTAN i contra la guerra en deu raons per disoltre l'OTAN i l'altre és el comentari de sempre amb aquests temes no? que no entrem amb el joc electoralista, en dona igual el color, les sigles, tu ets defensa el mateix i ens ho ha demostrat la història, aquest cas que comentes tu és un, gra, un clar exemple i aquest és un dels errors que moltes vegades es cometen a nivell social no? Quan, com tu deies no? la l'ou aquesta es va provar en una època el Pepe, no? que si no m'equivoco seria quan va entrar la majoria absoluta, van començar a tot, les petxengades a distri siniestro, i clar, l'oposició es tira dels cabells, però no es dels cabells perquè no li sembli bé, es tira dels cabells perquè és l'oposició i dintre del joc electoral és el paper que hem de fer. Vull dir, en realitat, bé, i això, aquí tenim el cas d'Iniciativa els Ves, que ja xerrarem ara, no? amb el dinosaure de Capitòste dels Mossos d'Esquadra, que ara xerrarem una mica de quin tipus d'ecologisme es practica, no? amb forres i, i uniformes. Però, Bueno, era només el comentari aquest no, de no caure en l'error d'entrar amb en el joc electoralista, les sigles i tal aquí el, el rotllo electoral no funciona és una cortina de fum per seguirnos mantenint distrets i distretes de, i, i sobretot distanciades de, de les que estan tallant aquí al cotarro seguim, seguim veus que et faci una pregunta que fa estona que sí, com vulguis Escolta'm aquesta lectura, es va l'agafant la en defensa de la universitat pública. Des de fa cert temps, els estudiants estem lluitant en contra de l'aplicació del Pla de Buenya, la resposta de les institucions implicades, rectorats, conselleria i d'invistori, ha estat sempre la negació del diàleg i la repressió. Aquesta repressió ha pres forma de violència explícita en el cas de les càrregues indiscriminades dels Mossos d'Esquadra, el 4 de març a lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona o recentment a la Universitat Pompeu Fabra donada la tancada simbòlica d'un grup d'estudiants. També s'ha portat la repressió als extrems com l'expulsió de sis estudiants per les protestes contra l'aplicació del EES. -E tu saps què vol dir EES? -E Espai eh, Europeu d'Educació Superior. També 22 sancions públiques amb els estudiants mobilitzats i la denúncia presentada contra 15 estudiants que aniran a judici acusats d'uns suposats desordres públics. Contra aquesta manca de diàleg i la repressió s'oferta, el sindicat d'estudiants dels Països Catalans ha iniciat una vaga de fam indefinida per aturar l'aplicació del Pla Boonya i l'inici d'un procés de diàleg real per construir una universitat pública de qualitat i lliure de pressions empresarials. Aquesta vaga d'actuar no és la manera que cap estudiant hagués desitjat dur a terme, si s'hagués produït un diàleg real i sincer, i no pas l'actual situació anormal de repressió i criminalització. Perquè encara podrem aturar Bologna, la lluita continua. I hi ha ja la signatura del sindicat d'estudiants dels Països Catalans. La pregunta que et faig és, tu d'acord amb aquest plantejament? Oh, Perdoneu-me, tenim una trucada. Oh, Perdoneu-me, seguirem-ho sí, dit abans. Eh, després de la llegida octaveta ens anem cap a les companyes de la setmana passada que ens informen de la situació palestina. Hola, bona nit. Hola, sí, molt baix. A veure, parla. Hola. Sí. Hola, ¿no? hola, hola, te escucho muy malamente, a ver, hola, ¿no? uff, bueno, cerra, sisplau, muy mal, pero bueno, hola, Hola, ¿qué tal? Bueno, bien, aquí intentando hablar bien contigo y bien. Muy bien. Pues a ver, ya vamos, vamos a ver a mirar. Estoy mostrando de parecido más anteriormente. Uy, perdona, pero ¿no tenéis por ahí algún teléfono, público, alguna cabina, lo que sea, otro teléfono? Porque si oye un ruido que, que impide lo que nos dices. Vale, vamos a ver Vale, muchas gracias. Bé, bueno, gaire tècnic, coses de la tecnologia. Doncs pues continuem amb la pregunta. Val. La, pregunta, Recordo, la pregunta, pregunta és referent si a, a la de, de del tomà. Amb el plantejament aquest. Val, el plantejament de la baba de fam. El plantejament de l'autodeta. Com ho plantegen? O sigui, el fet de que... Tot, tot plegat, tot plegat. que opinis. Et demano que opinis sobre aquesta autodeta. D'acord. Bé, bueno, eh, jo personalment, perquè clar, tinc contestar com a persona, sí, vaig, tu sabràs, tu sabràs. Exacte, vaig estar el, el primer cop que es va plantejar la vaga de fam i jo vaig estar d'acord, si vaig votar a favor, o, tot i que era una, en un altre context, va ser fa molts mesos quan ara si m'haguessin demanat un altre cop si hagués assistit a aquesta assemblea, ja no sé, si haguessis votat a favor més que res, perquè, no perquè ho malament, sinó perquè ho trobo molt arriscat. Arriscat. Arriscat. En la situació en la que estem... Pots explicar perquè ho consideres arriscat? Ho considero arriscat potser et pots sonar massa Flower Power o com diguis No, no, però... no sé que vols dir, dir què, què vols no això vol... del Flower Power? Això Vull... tens, que, tens que tenir en compte que hi ha molta gent que ens sí. Que no està familiaritzada Amb l'argot Amb tot això Vale, doncs pues, Flower Power molt, molt hippie diríem Flower Power això passi. Molt hippie Sí, sí, sí D'acord, d'acord Llavors, eh, m'he perdut Sí, el que volia dir és que trobo com una manca d'empatia molt gran ten 3 part de l'equip rectoral és a dir manca d'empatia perquè manca, tens que una... tenir en compte que la gent que t'escolta no és tota universitària manca no manca d'humanitat manca d'empatia manca d'humanitat d'acord llavors la situació normal jo penso que la vaga de fa és una eina per fer pressió uh -huh. que pot ser totalment legítima és molt complicada en quant a la gent que la lleva a terme i conlleva molt de, molt de valor des del meu punt de vista valor Valor, coratge, coratge, uh -huh. coratge i bueno, uh -huh. i esforç, molt d'esforç, però en aquest aspecte sempre tu eh, t'estàs posant en mà indefinida a expenses d'una resposta que te va donar una, una altra persona, en aquest cas uh -huh. eh, l'equip electoral de la Universitat Autònoma de Barcelona uh -huh. i després d'haver demanat diàleg després d'haver fet múltiples accions de pressió i després de tot el tipus de mobilització que ha hagut en la Avent en aquests últims mesos uh -huh. no hem tingut cap tipus de resposta uh -huh. no han tingut cap tipus de reacció humana darrere ni la càrrega dels Mossos al, al, 4, 4, de al 4 de març de l'any passat ni a les mobilitzacions que ha hagut de l'any la passat sí, just I ara ha, ha fet un any és pues que aquí tal com m'expliquen jo estava entenint la família 4 al març d'aquest any doncs pues no, pues ara no. que s'ha convert un any ho veus el que et vull dir les sí, sí, sí, sí. que han fet aquesta no pensen prou en la gent del carrer jo mateix no que no em considero massa desinformat uh -huh. Jo m'he deixat enganyar en principi, no sap, el 4, i ara m'anava fent memòria el 4 de març, si no recordo. El 4 de març no s'acorda. Passat. passat. Clar, en aquest, en aquest aspecte potser ha hagut un problema per part dels companys perquè tota aquesta informació i per perquè tot el context que hi ha al voltant del Tomàs arribi a la gent del carrer. Al voltant jo? Ja. Del Tomàs, el Tomàs és el company. És a dir, tota la lluita... El Tomàs? En... Tomàs, si. Sí. Qui és el Tomàs? Tomàs hace el, el la persona que está en vagada y fa no, però ho hem explicar jo no sé qui és el Tomàs val, però... i els ens escolten encara menys val, val. demano disculpes no, que no, tens que demanar disculpes però no? és que se'm de veritat el Tomàs és un company que bueno, eh, forma part del sindicat d'estudiants dels Països Catalans i va iniciar la vaga de fam de la qual surt l'activitat que acabem de llegir uh -huh. bueno, el que trobo és que pel pal del seu col·lectiu de respald, ha faltat una manca d'informació per a connectar ha faltat una manca d'informació no us diu ha faltat, ha hagut una, man una manca d'informació ha faltat d'informació ha hagut una manca d'informació per a com establir un nexe entre el Tomàs i la lluita que està llevant de forma que ara hi ha molta gent molta gent que forma part del moviment estudiantil que no sap en la situació que es troba el Tomàs que no sap per què lluita el Tomàs això és terrible, això és, això és... Això és terrible. des de quan està en Valera fa 20... Vuit dies? 28 dies. No Això és terrible. És sí. a ja que jo no em considero massa desinformat. I jo no sabia que el Tomàs Estàmbara de Fam fa un mes però fixa't que jo soc del moviment estudiantil i no t'ho he exactament els, els dies en el què hi va, comença per aquí és terrible on eh? queda l'esforç que home? tancat entre quatre, on toma. aquest home? en l'edifici d'estudiants que hi ha a l'autònoma, hi ha un edifici en la plaça cívica, uh -huh. llavors des d'un principi se li va cedir com una sala on hi té pues, el, la seva televisió internet i tot això i està ahí tancat que està tancat i hi ha gent que passa cada dia per la plaça cívica, cada dia i no, no s'entera perquè veus mil pancartes però estàs acostumat a veure mil pancartes cada dia això claríssim, això està dient ara és tan clar tan clar. clar llavors passa que Tomàs està fent una vaga de fam duríssima i la gent no té ni idea ni idea i, i veient que no va haver ningú tipus de resposta per part del, de l'equip rectoral. I de la gent segueixi, si tindrà una idea, ja encara, me, encara menys, saps què vull dir? Que d'això, si, on està la pressió també necessària. Clar, ah. això, això és brutal. És molt tard. Hola. És al·lucinant. I, eh, aquí és on jo dit, també que ho trobava arriscat. Si tu... Ara no sí que t'entenc, ha... ara sí que t'entenc. Clar, ja, clar, és, eh? perquè has de tenir les eines necessàries si vas a preparar alguna cosa així. Però, per, aquí, per, què? per què no ho diuen això? Perquè no s'explica aquí que hi ha un noi que Tomàs, que està a l'edifici dels estudiants de la plaça cívica. És que jo, la idea que em feia és que ho està proposant Ah, perdona, hi ha ja una trucada. Sí, sí, només volia dir que podem aparcar el tema més sí, una sí, sí. vegada i passa amb la trucada. ens anem lluny d'aquí. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Hola, Hola bona bona ben, nit. molt bé. ¿Mejor sí, sí, perfecto. Muy bien. Bueno, ¿cuánto, bueno? bueno. Cuenta, cuenta. Llamábamos para, para denunciar que el viernes pasado eh, en el pueblo de Nelín en la Cisjordania ocupada uh -huh. eh, en una, durante una manifestación pacífica contra el muro de la Parque que está construyéndose en ese pueblo ahora mismo desde mayo uh -huh. y casi terminando decidieron el ejército de Nelín de gravedad a un compañero a un, eh, un joven norteamericano de 38 años llamado Cristán Anderson uh -huh. le disparó una canasta nueva de, de agua lacrimógeno directamente a la cabeza a 30 metros de distancia uh -huh. la canasta le, le peinó frente y bueno fue hospitalizado después de que la ambulancia fuera parada durante 10 minutos en el checkpoint de la salida en el punto de control Escuta, muy bien, muy bien. una canasta, que vos di una canasta? una, una canasta de gas lacrimógeno nueva es, una... es eh, como una especie de proyectil vale, vale. es bueno. un proyectil que están utilizando en los ataques a gasa vale esta, este nuevo proyectil tiene una forma mm, aerodinámica, mide unos 15 centímetros mm -hmm. y medio kilómetro químico. Muy bien, sí, sí, Y pesa unos 200 gramos y puede volar hasta medio kilómetro. Vale. Me dispararon a 30 metros de distancia desde la altura de una colina pequeñita. Ellos estaban abajo. Mm -hmm. No estaban, de hecho, el, no había todavía empezado la manifestación. Era dentro de, del pueblo donde estaban ellos, al lado de la plaza principal. Mm -hmm. Y ahora hasta, bueno, le, le penetró la gente, lo hospitalizaron. Eh, con con daños en el cerebro provocados por los huesos ¿no? del cráneo que se le encuestaban en el ló en el lóbulo frontal cristal ha perdido un ojo está ahora mismo hospitalizado y le han tenido que escritoar la parte derecha del lóbulo frontal ¿Cómo? ¿Cómo? entonces queríamos denunciarlo y queríamos también eh, informar que la semana que viene después de un fin de semana habrá algún tipo de acción situación eh, eh, para pues eso, para denunciarlo la, y que hay responsabilidades no solamente a los gobiernos por, por todo lo que se está llevando en la represión y la opresión del los palestino, sino también por todas las personas y hispanas de diferentes gobiernos que están allí apoyando la defensa de derechos humanos y que están también protegidos que llevan años siendo heridos y asesinados como es el caso de Rachel Corrie fue asesinada en es el nombre, si Rachel Corrie fue asesinada en... Rachel, Rachel en Sí. un buen doser le, le pasó por encima cuando estaba intentando prevenir la demolición de la casa en Gaza, vale. el día 16 hizo 4 años creo uh -huh. y Tom, eh, no me acuerdo del apellido, también fue asesinado en Gaza al intentar salvar los niños de una línea de fuego, bueno muchos internacionales han sido heridos han sido y heridos uh -huh. la violencia en está línea está siendo exponencialmente mayor uh -huh. y ahora pues ha pasado esto con este compañero y queremos pedir responsabilidades y Uh -huh. y hacer una carta de, de cosas que, que vamos a denunciar y a, y a pedir uh -huh. Tengo una pregunta, ah, una pregunta Sí ¿Los autoritarios norteamericanos qué viven de eso? Pues eh, las sociedades norteamericanas eh, de momento eh, todavía no se han posicionado en, en, en ninguna... Todavía no se han posicionado, tampoco han reprimido ningún tipo de, de manifestaciones y de manifestaciones que se están haciendo allí, en una parte de en California, en el ah. California. Sí. Vale. también en Londres y también aquí queremos eh, organizar algo ahora el paso del fin de semana pero hay que decir que por ejemplo cuando el asesinato de derecho en Corby Israel con el con visto de uno de Estados Unidos bloqueó una querella que querían presentar la familia para, a, para llevar a juicio a, por homicidio a a, ejército, a los postos de defensa de la ¿eh? uh -huh. <risa> vida está claro la claro. ah, pregunta ha contestado está claro sí, sí. sí. claro yo te voy hacer el comentario si te acuerdas de lo que hablábamos la semana pasada um, que aquí es donde se ve claramente el juego entre estados ¿no?, del que hablábamos la semana pasada cuando el tema de la nacionalidad importa un pimiento no importa un pimiento mejor dicho y entonces ya las familias o la gente solidaria ya tiene que emprender otros caminos ¿no? porque la manifestación ¿no? las acciones que estáis proponiendo serían Para sensibilizar a la opinión pública, para hacer presión a las autoridades. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tenéis pensado en este sentido? ¿Cuál es vuestro objetivo? Pues a ver... Eh... Sí, hay unas plataformas como es la chatchanger en Palestina uh -huh. en y demás, Pau, sí. que quieren hacer una acción, una concentración una manifestación conjunta el día para el día 30 de la Tierra pero hay un grupo de personas que queremos hacer algo ya aprovechando también que en distintos puntos de, de diferentes países se está haciendo globalizando este, este tipo de denuncia por la seguridad y la falta de protección que también sufrieron las internacionales entonces eh, pues, estábamos eh, pensando en realizar una comunicación con con el Colá, el, el, empapelar y llevar carteles eh, con la pues desiniciando el cabello de la patrista y que han matado también a cuatro niños en ese pueblo uh -huh. hacer a lo mejor una sentada con, con velas y eh, a lo mejor un, un circuito con el que con un metáforo vamos a ir denunciando vamos a en, en el manifiesto en la parte de denuncia también lo puedo cala que que tener en la olla incluso vamos a buscar algún montaje de feido para accesibilizar a la gente sabes claro, que ya la atención que no, no está nada madurado pero pero bueno tenemos este mail que es acciopal arroba eh, yahoo.com uh -huh. cualquier propuesta cualquier persona que se quiera unir eh, en, en unos días se eh, puede contactarnos para saber cómo vamos a hacer muy bien detenido. y también aprovechar para decir que hoy hemos tenido una, una charla también sobre la situación palestina que nos ha tenido allí uh -huh. en el Ateneo del Kaskantik, y que el día 1 3 y 8 tenemos más carlos de este tipo eh, respectivamente el día 1 en Cambíes, el día 3 en Revoltosa y el día 8 en, en Antic Teatre mm, muy bien Vale, pues sobre lo de las acciones y movilización, pues os agradeceríamos que nos mantuvierais informadas, ¿vale? De acuerdo, cuando cuando tengamos cada día y tipo de acción o de concentración y qué se va a hacer, pues lo anunciamos, informamos. Vale, y, y yo avanzo en una cosa. Sobre las charlas, los horarios aproximados... Sí, mira, el día 1 de abril, que se encambíes, son que de la tarde, vale. el día 3 de abril que se en los revoltosos es a las 8 vale. y el día 8 a las 8 en el tic teatre que tenemos que ir a la, trafona, la, la proyección de vídeos y pasé fotos y, y el circuito de, de charla muy bien Pues tú tenías una pregunta fácil, tú conoces la Radio 1, del ¿no? municipio de Torelló? Ya, ya nuestro francex, pero estábamos en una zona ese momento y no teníamos un tránsito, nos pudimos lo que para localizarme y nos pudimos. Entonces vamos a participar el lunes que viene. Perfecto, ya estaremos preparados. De vale, vale, salud. Bueno, ¿Vale? pues ánimos y que vaya muy bien. Muchas gracias. Vale. Apa, saludos. Molt bé, que és important que és donar la informació correcta, o sigui, si tu dius per la ràdio que les autoritats, és que no ho ha dit, ho he jo. jo, he preguntat per les autoritats ultraamericanes, que ara què diuen, i ell em contesta, diu, de moment no estan reprimint les manifestacions, les manifestacions que s'hacen allí, si tu no dius on és allí, i aquí és California. Clar, és que I sé. està molt clar que està passant llavors. Però si tu no dius de què parles, és impossible que la gent entengui. I aquesta octaveta, doncs li passa igual. O no sigui 4 de març. I li passa igual, no sou sigui el Tomàs. Jo quan hi hagi l'octoleta, que ha sigut aquest migdia als voltants de les 3, a pla de Sant Jaume, estava estaven tirant, estava la policia que no es podia un pas, Vaja. feia por passar a la plaça, recollir l'octoleta de terra era un acte heroic, <laughs> perquè la policia... Bueno, és que si jo no he de tenir 61 anys, en tinc 20, quan he recollit l'octoleta em foten una patada al cap. Estic segur, perquè he com em miraven. Bueno, doncs m'he llegit i la meva idea és que s'està proposant fer una gara de fam, però que no hi ha ningú en la gara de fam, és una proposta. Jo que jo he entès és sí. aquesta altaveta que he llegit. Sí, sí, sí, es un, un completo error en aquel aspecto. Claro, sí, sí. ah, eh, Es que era lo que comentaba antes, si tú vas a iniciar una acción como esta, has de tener las leyes necesarias. Claro. Sobre todo una información de qué vas a hacer, diciendo, no, el Tomás ha tenido un entrenamiento eh, anterior, vas de ponerse en vaga de fama, una persona que ya ha explicado, ha hecho una dieta especial, sí, pero de qué sirve si ara don aquesta situació m'has recordat una cosa <laughs> i et faré servir una mica un joc de paraules està molt bé que hi hagi tingut un, un entrenament està claríssim que és necessari el cas d'Almadeu Casellas ens ho demostra 70 i pico dies amb vegada fam però eh, el joc de paraules l'entrenament també el necessita la gent que està fent suport quan una persona presa ens diu que es vol posar amb vegada fam S'ha pues d'intentar coordinar, com en el cas de l'Amadeu, que hi hagi un grup de suport al carrer, gent lluitant, pendent de, de com està el pati, que la gent eh, hi hagi denúncia pública, la gent no sàpiga, que la gent estigui informada. Si això falla, la persona presa es pot morir tranquil·lament. I en aquest cas estem parlant del mateix, d'anar igual a la presó, el, o sigui, a l'edifici que faci de presó, aquest xaval està a la universitat, però la gent passa perllà allà sin pena ni glòria, no? Inclús es va donar el cas de que no deixaven entrar els pares. Hòstia, sí, va haver un error, de que havien certes persones apuntades i tal, i es va donar i va ser un escàndol, perquè realment aquí és on se dona la situació de la pregunta de què està fent aquest noi allà dins en aquesta situació. Ara se van desplegar les dues manis multitudinàries que ha hagut, tant la de la ContraBolonya, que es coneix així, tant com avui la de l'ALEC, que és com Boloña però per als instituts, eh, s'han desplegat dues pancartes gegants on diu el Tomàs i Eva tants dies en vaga de fam. Okay. Però clar, si avui en la l'amaní dels instituts, que són tots nanos, que bé, bueno, doncs més o menys de la Lou tampoc tindran molta idea, i després una pancarta que diu 28 dies eh, està en vaga de fam, Sí, per la moratòria. Jo imagino que alguns s'agrondaran. Què és la moratòria? Per la moratòria? Sí. Per la es moratòria. moratòria. També. El Tomàs el que, que demana és una moratòria que és un, un espai on, on se deting l'aplicació. Un espai de temps. De temps. De temps. Clar. On se deting, deting, ah, deting l'aplicació la, i el que es proposa és que s'obrigui un, de, un debat real en aquest temps. És a dir, el Tomàs està demanant estar. No estàvem demanant la derogació immediata segur, la, la, segur, segur. A dir, dins del cap ha sigut realista i vaig demanar una moratòria però ni això sí, per això dic que és molt arriscat sobretot si no hi ha un entrenament previ per part del col·lectiu que el va suportar si li va donar suport i, i també enfrontar a veure el com el que ha estat disposat a ser l'equip i en vist que té una, una posició molt ferma i aquí és on jo trobo que ha sigut, ha sigut arriscat, ara l'únic que ens queda és com donar-li suport. Però, per internet, per exemple, no ha sortit per agafar amb el Tomàs per internet? Ui, sí, sí, inclús ah, hi, ha, hi ha com un diari on ell explica... per entrar al diari tens que marcar, aquí ha una pàgina, hi ha un blog que diu, ah, no sé aquest, diu HTPP, dos punts, dues barres, va agafant per la Universitat Pública word barra doncs aquesta sí, que està. Ja, però aquí s'hauria d'explicar no? que es tracta del Tomàs que si tu cliques aquí doncs tens... això això ja és alguna cosa que hi hagi aquest, aquest bloc aquí sí, és doncs important també a nivell de difusió és de del, del que més avanços ha permetit fer però a Indy Media per exemple ha sortit alguna cosa? a Indy Media, que jo tingui coneixement no, no però podria estar precisament Indy Media és que mira tota tot tot persona xafarder del moviment alternatiu tot en un i diu la seva i s'insulten els uns dels altres llavors, si no s'omigui el Tomàs a llimèdia Ah, no, no, no, no, no, no pot ser, tu tampoc no em sembla que estiguis gaire desinformada. No. Va, ah, i si tu no ho saps, és que no ha sortit any i media. És així. Jo anava a dir que són aquesta mena de coses les que, vull dir, estic d'acord amb tal com tu planteges, la postura teva de dir, hòstia, no ho veig no, amb bons ulls o no ho veig clar tot per el risc que comporta, i no estic d'acord quan tu dius que tenim davant el rectorat i veient la seva posició ferma i tal aquí és on jo començo discrepant però només m'explico o sea sigui, per una senzilla raó quan tu dus a terme una acció d'aquesta mena tu o sigui, no pots, eh, en la meva opinió, eh, valorar si la dus a terme o el risc en funció de qui tens al davant les de en funció de les teves forces Tu saps que qui tens al davant és el teu enemic, està clar. Vull dir, en aquest sentit, per una qüestió pura estratè... estratègicament parlant, vale? qui tens al davant és el teu enemic. Està clar que el rectorat està fent el seu paper d'acord amb el seu passat històric dintre del context de l'estat en què vivim. Llavors no és arriscat perquè el rectorat sigui ferma, és arriscat perquè nosaltres no ens, no ens hem preparat per anar fins al final si nosaltres ens preparem per anar fins al final el rectorat serà tot lo ferme que vulguis però un dia d'aquests o lamentarem la mort d'un company i seran responsables perquè portarem mesos assenyalant-los amb el dit i ho sabrà tothom o hauran de baixar el burro saps, aquí és on jo discrepo si, sí, totalment d'acord, jo ho trobo que si això no és el mateix exposar-te una vaga de fam, com per exemple és molt l'estil que hi ha a Apolònia, que es fan moltes vagues de fam, i sí si a Apolònia sí. vagues de fam, qui fa? Pues els moviments socials en, en, és simplement com una forma de fer, tot i que en la societat francesa les vagues i tot això tenen molt de seguiment, perquè bueno, hi ha tota una cultura darrere, hi ha tota una història aquí, per exemple, en l'exemple de, de Polònia, que jo els companys que m'han explicat, he pogut veure que, com que socialment el mateix, no tenen tant de suport no hi ha tant com, com esperit social de protesta per decidir-ho en paraules molt senzilles sí que els Bans de polònia m'explicaven pues mira alss moviments socials han donat cops a unat vari copfts aquesta Eh, comentàvem com la, la, la curiositat de que en, en panorames socials pareguts es plantegessin aquest tipus de, de formes de fe com és la vaga de fa i deien, no, doncs pues mira aquí en Polònia sí, sí que potser, no li vaig preguntar però em van dir que s'havien fet eh, com quatre vagues de fam així per diferents motius els últims anys. Sí, en aquests últims anys i llavors a mi em va pareixer força curiós perquè vaig dir, bueno, realment ja no serà tan l'objectiu perquè imagino que aquestes persones no s'hauran posat petits objectius sinó grans objectius sinó realment és una forma un plantejament que has de tenir molt clar a l'hora de llevar a cop però en aquest aspecte sí que m'és molt fàcil pensar que si l'objectiu és algú eh, que els agents als que tu pressiones no els és difícil de donar-te tu corres menys risc així, ah, no? clar, això, això és una cosa que jo he valorat i, i m'ha sabut greu perquè si for algun més senzill digués, no estàs tan en perill però aquí jo veig molt, molt en perill el Tomàs ja. tot això de Tolònia han, no, han explicat estudiants que són d'allà de, de Varsovia o de per allà de... i ara estan estudiant aquí a Barcelona Y ahora están, sí, bueno, una va una persona que vais a conocer Marsella y está en el movimiento gai y lesbícola de Polonia. que no de Marsella, ara... de Polonia. No, no, de Polonia, por supuesto. vais voy a conocer esta persona de Marsella, pero me explicaba que a Polonia pues hay un movimiento antirrepressivo muy fuerte. Ha un, o sigui, ha, perquè precisament hi ha una repressió grandíssima en què ara s'envien càrregues senceres a les maniques de càrregues, càrregues policials vull dir senceres i sense tipus de, cap, de tapujos senceres, què és una càrrega policial sencera? o tu que saps ho saps? però jo ara mateix no sé què vol dir càrrega policial sencera jo m'imagino el que hem vist a les imatges d'ahir exacte, exacte. Possible... contundents per així dir-ho salvaig, diguem-ne sí, una càrrega policial salvaig i és que jo trobo que hem de dir-li les coses pel seu nom. Ah, estic d'acord, però bueno, de vegades també fins que no trobem la paraula adequada, se'n doncs, haver-hi i... flotant. Se'n va ser de conscient de que, que és necessari. Completa, és és una, és una, una càrrega religiosa completa. Sí. Salvatge. Completa. Completa. Sí. Sencera. Sencera. Vale, d'acord. Sí. I això es fa, per per això la policia de Polònia ho fa molt. Ho, ho fa molt. No? Sobretot en el moviment que es diu LGTB, de les dianes gais, transexuals i bisexuals, hi ha càrregues molt dures, molt dures amb molts ferits i llavors m'he eh, explicat això les vagues de fam que a mi em va, em va sobtar molt i que uh -huh. res, simplement vaig establir el lligam amb lo del Tomàs perquè jo personalment és de la primera vaga de fam que que així de prop, ningun moviment en el que havia estat ho havia fet abans. Aquí a Barcelona vols dir? Aquí a Barcelona. Uh -huh. i, i, aquest, és un, aquest és per un altre problema. Sentim una persona molt jove, que fa 3 o 4 anys que està per Barcelona, uh -huh. que m'està dient que és la primera vegada que a Barcelona eh, ha tingut ocasió de viure de prop una vegada de fam. Jo estic pensant amb els presos del 4 de febrer, per exemple. Per exemple, un... fa d'això? Resta... No fa 3 anys. O... No. D'acord, vale, el que vull dir és que no hi ha la comunicació que hauria de donar entre nosaltres. Yeah. El que nosaltres vull dir, jo soc de la conya que no. vaig viure molt a prop, la vaga de fam de la mare d'un dels presos del 4 de febrer, uh -huh. i la meva colla d'aquella època no va ser capaç d'arribar on hi havia aquesta persona jove que avui m'estan i que no té notícies d'aquella vaga de fam. Uh -huh. I aquella vaga de fam es feia al casal de la solidaritat, al carrer Vistalegre, uh -huh. i el fill de la senyora que estava en la vaga de fam, és un estudiant que estava en aquella època matriculat a la Facultat d'Història, la que està al costat del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Correcte. Era un universitari. Ella és una universitària. I m'està dient que no, no ha tingut notícia d'això jo crec que cal esforçar-se més passa, cal esforçar-se sí? més esforçar és es, es necessari I, i nosaltres moltes vegades parlem de la memòria històrica o de l'amnèsia històrica com el mal no? i realment quan veus coses així no? constates que en un pla de dos o tres anys coses d'aquestes passen al l'oblit òbviament jo no sóc una enciclopèdia en Dante ni, ni un almanac ni res d'això no? quan vius les coses en primera persona pues, te'n recordes i quan surt el tema a les xerres en funció del moment, de l'ambient, està clar però clar, ara hem establert una relació prou directa, pocs anys vaga de fam i una persona universitària a cada post, en cada moment, una que estava dins de la presó acusada d'unes coses i una que està en una universitat defensant una sèrie de coses també no? clar, llavors ja la cosa és més directa no? és, és més autori sí. no, que... sí. he anat a remuntar-me fa 3 o 4 anys mm. però si hem de parlar de la vaga fam hem parlat de la Magueu Casell Sí, sí, sí, sí. que estem parlant de fa 6 mesos. Si, sí, a l'estiu de les classes. Aquí passa. tens una persona jove, que de Barcelona, que està vivint aquí, aquí no tenia notícia, és la vaga de fam de la Madeu que vam fer una roda de premsa a la porta de la Generalitat, a plaça Sant Jaume. Doncs no, no acaba de, de funcionar la comunicació entre nosaltres. No, no acaba. Està clar. Aquí, cal esforçar-se més mm. i tinc una pregunta ah, bon per tu si jo no hagués llegit aquesta octaveta uh -huh. tu ens hauries explicat que hi ha un noi que es diu Tomàs que estan en vaga de fam a l'edifici d'estudiants de la plaça cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona a Vellaterra no si, I agraeixo la sinceritat no. sents Òscar I agraeixo la sinceritat Vull dir explicar per què solo avui hi ha hagut una càrrega, avui va una altra càrrega, eh, ha sortit per tot arreu. Jo vull fer servir una paraula. Mm. Tens de servir la paraula empatia i el Francesc ha demanat que claríssim el significat d'aquesta paraula. Jo penso que de vegades el que ens passes és això, que empatitzem massa amb la ignorància. Si jo no sé, jo no et preguntaré sobre això. I potser tu ho saps, tu dones importància o molt valor a el que jo vull saber, doncs la jo sent funció del que sé. Clar, tinc eh? o sigui, i demanaré en funció del que sé no? i aquí és un, on ens hem d'avançar una mica no? de aquesta empatia pot jugar-nos males passades no? és que això que estem parlant ara hi ha persones del Ministeri de l'Interior i de la Conselleria de Governació que estan molt ben pagades ah, bueno. per estudiar com han de manipular aquesta imolència hombre els sí. ADNs i metros i 20 minuts i no sé què són autèntics manuals per una persona mitjana de de com... com aquí trobo el problema realment, jo per exemple sí que hagués mencionat segurament el nom de Tomàs, hagués dit que tenim un company en vaga de fam, però jo, per exemple hagués donat de per que tota la resta d'informació ja la tindria la gent, Clar. ja tindria l'accés, entens? I llavors jo hagués super supertranquila en el fet dir un nom de pila, Clar. i el fet de la vaga de fam i el deixar que la gent faci aquí és on jo realment faig el meu no, no, no és un problema sí, això, mira, precisament amb una ràdio lliure i a la Universitat Autònoma va estar una vegada en unes jornades que se'ns va convidar per participar i era un dels temes que li explicàvem a la gent no? la importància que té un mitjà de comunicació no? i més lliure, vale? que ningú t'obliga a expressar-te expressar de ninguna manera però és molt important que tu intentis esforçar-te per fer arribar a la gent la informació correcta, no? Si tu comences a parlar com si estiguessis sola o sola, no? Doncs pues clar, és monòleg i t'entendrà, qui t'entendrà, i no, no. Exacte. Això és un problema, no? I llavors està guai, no?, això de haver fet conscient aquest punt, no? Home, ja... Què si ho digues. No, no, doncs pues digues tu. Tinc una altra pregunta per tu. Mhm. Uh -huh. Avui rebut un missatge. Per internet hi ha un, un professor de música, d'aquest grupet que han guanyat el pleit contra l'Ajuntament de Badalona, que ens hem anat relacionant molt entre abogat i, i treballador de la música, i hem establert una confiança suficient com perquè avui m'enviï aquest mail el professor de música. Em diu, a qui m'agreden els estudiants? Catalunya me duele en l'alma. ¿Cómo tanta represión en un gobierno democrático y de izquierdas? El chiquito del jersey verde es pacifista, muy buen estudiante, altas notas, le conozco. Al menos si lo difundimos no lo podrán tapar. La pregunta es, ¿tú conoces al, al chiquito del jersey verde? Gabo. ¿Puedes explicar quién es? Sí, Gabo es un estudiante de matemáticas de la Universitat Central ha sigut company nostre aquests dos mesos que hem estat convivint al rectorat i em fa gràcia precisament que digui això perquè a les assemblees que vam poder tenir ell es caracteritzava perquè precisament tenia un aspecte molt, molt pacifista que no per això no vol dir que no era més bronca sinó molt tranquil, molt de eh, mirem els Mossos, que són persones, que, que hi ha que tenir-lo en compte... No, que... mm. al contrari, no era com els que, el que ens donava una mica de pau a la resta. Llavors, quan nosaltres vam veure la càrrega vam dir, és que precisament mm. han anat a agafar a l última persona que hagin d'agafar en aquest aspecte. Mm -hmm. És així. Sí. Això és el que té la repressió i la violència policial i bueno... Lo no? fa molta ràbia perquè luego sí, claro. la, els periòdics això no ho diuen, els periòdics no fetes assemblees amb ell i els, la gent que hi exigeix els periòdics tampoc, llavors l'únic que surt és les persones detenint això i una cadira volant i clar la gent diu segur que ell va tirar la cadira volant clar és que segur, ah, sí, sí, sí. en aquest aspecte és, el, és la, la carença que tenim, no?, una mica, de les, si realment mereix més la pena donar mitjans informacions que no donar-hi, perquè de vegades quasi... No ho entenc, això que estava així, sí, és dir, aquí. jo prefereixo avui, per exemple, mirant les imatges d'això que sortia el Gabo, que realment li, li, o sigui, estàvem tenint una repressió brutal amb ell, i després sortia la cadira per ahí, volant, jo deia realment mereix la pena que per a que esto surti als mitjans surti esto o mereix la pena que esto no hagués sortit? És oh, no. una pregunta que personal que jo em fa, eh? Oh, però és que no depèn de tu. No, no, clar, però és una reflexió... No depèn de, de tu que surti a la cabida, surti una altra cosa. És sí. es que són ells. És la policia el que diu el que va sortir i el que no. Exacte. Aquest és un debat que tenim intern i que és molt, jo, jo penso, molt enriquidor, que és el fet de fins a quin punt ens anem a condicionar com a moviment front als mitjans, els mitjans no és a dir permet-me que em expliqui és a dir, els mitjans uh, no van a dir-te no el que vols escoltar per molt que vagis a les manifestacions de traig i corbata no van a dir-te el que vols escoltar fins a quin punt nosaltres anem a modificar la nostra imatge anem a forçar el nostre moviment a ser d'una determinada manera a complir un, uns estereotips per a que la premsa digui el que volem escoltar sí, llavors sí, és una pregunta molt sincera que fem realment la premsa dirà el que volem escoltar algun dia? no clar Aquí ha sigut molt important arribar a aquest punt i que tothom vegi aquest punt. Sí, sí, sí. Perquè, si no comencen les confrontacions internes. Bé, és que tu has obert una cervesa quan la càmera estava al costat. Sí, val, potser he obert una cervesa quan la càmera estava al costat, però si jo no hagués obert la cervesa, la, la notícia hauria sigut diferent? No. T'hauria sigut de roses? No. No, no les indirfes bo de tu, perquè jo obri o tanqui la cervesa no. Això és important, és molt important que la gent vegi, que personalment jo és una que tampoc veia, que era molt com cuidar la imatge, no? En una societat d'imatge s'ha de cuidar la imatge del moviment. Aquest discurs està dins del moviment estudiantil. Ja, ja. Llavors s'ha de tenir en compte. Jo penso que estem parlant de lo mateix que quan parlàvem dels partits polítics. És la mateixa sí, conecció. Mateix. No cal entrar en aquest joc perquè el que faràs és perdre temps, energies i, i no avançar. Doncs amb la premsa tres quarts de lo mateix tenir clar, molt clar, quin és el proper de la premsa dins d'aquest estat. Qualsevol estat, vull dir, o sigui, per qui està pagat, és com una mica la mateixa, el mateix principi d'això de Bolònia, no? Per què no? Doncs pues perquè els retalls de capital que fins ara venien per part dels fons de l'estat, o sigui, diners públics, comencen a venir de capital privat i ja sabem que el capital privat no dona res a canvi de res. Llavors, què passarà? Que les seves exigències acabaran convertint les universitats en canvi i en vés a saber què, jo què sé, pues, probablement només aproximat amb una acadèmia de Mossos d'Esquadra, però com a formato universitari, vull dir, l'homotumit del personal, la pues, prensa i la paga la mateixa gent, doncs pues, ja està, jo, jo, jo vull dir per exemple, amb el Francesc tenim un tema, no? una diferència. Jo no, no acostumo a llegir premsa del dia encara que avui l'he llegit expressament després de donar-me la volta per allà al centre, agafat i he llegit el volgut llegir i estic d'acord amb tot el que tu has explicat. La premsa has, ha, ha informat d'aquesta manera uh -huh. i és veritat. Uh -huh. I jo prefereixo escoltar-te tu i que tu m'expliquis que no quedar-me amb el que he llegit a la premsa. Però Normalment jo no llegeixo la premsa del dia, ni veig la televisió del dia, ni escolto la ràdio del dia, m'enteno de coses de primera mà o quan me, me n'entero. Hi ha Francesc que em diu, jo no surto de casa sense haver llegit el diari o haver escoltat el botlletí de ràdio. La ràdio, la, ràdio, la ràdio. Sí, sí. Vale. No, perquè però, també és veritat que dormo moltes vegades per aquí al barri gòtic i és que em puc probar sortir al carrer i que em passi per sobre una furgoneta. <susurra> no, és que va així Aquí al barri gòtic va així, això. Has d'anar tant un sortir al carrer? es que es que allá y cada carrete, qué cámaras y cada carrete de policía es no jo poso la ràdio i veig i sobretot escoltos si sento un helicòpter també, és també. una tortura això de l'helicòpter és, un un sí. és una tortura psicològica el tinc fins en els tons és una tortura psicològica l'helicòpter el barrigòtic sí, sí. això va així sí. diguem el sí. moscardón o l'avejorro amb tot el respecte per aquests insectes perquè és... sí. pues això està estudiat també pel de Filadèlfia, una organització revolucionària nord-americana a la que pertany el Mumia Bujamal, que és un periodista afroamericà que està condemnat a mort acusat de matar un policia blanc. Tu això ho sabies? Crec que no. Bueno, és un altre motiu alarma. Estem parlant del cas Mumia Bujamal des de l'any 95 aquí a Barcelona i no hem arribat on havíem d'arribar. Uh -huh. Però bé, el que volia dir és que l'organització MUF uh -huh. ens han explicat ja fa anys que de tant en tant se'ls posa l'hericòpter a sobre la casa a 8 o 20 metres del terrat i s'estan allà mitja hora, una hora, com que un dia tindran un disgust, perquè aquests helicòpters en què se'ls paga el motor cauen com una pedra. Doncs es posen allà només... Com a apartats, perquè a sota pateixin el soroll, la molèstia aquesta, la vigilància contínua, l'estrès psicològic. psicològic, i això és el que estan fent aquí també, i, i d'això és que ja ha de tot, és com, com bueno, si em permeteu quan em va fer molta gràcia quan van entrar a les 5 i mitja ja al rectorat el fet que entressin a les 5 i mitja em va recordar molt hi ha un vídeo que diu la, la doctrina del xoc de Naomi Klein, que Naomi Klein és una escritora que parla bueno, pues com el capitalisme s'infunda en les societats a, després de bueno, gran, grans catàstrofes o moments de xoc socials realment, i va fer un un vídeo que a mí me agradaba molt abans de viure aquesta situació ha sigut molt graciós i deia que per a eh, tornar a sugestionar-los els subjectes era precís despertar-los en mig de la nit amb molt de soroll eh, i després posar-los individualment. Que, o sigui, allunyar-los dels seus companys i que no es comuniquessin entre ells. I em va fer molta gràcia perquè en el moment estava d'està en el vídeo ja era com surrealista. I l'altre dia quan estava a la central i em van aixecar i hi ha els Mossos, els Mossos, els Mossos i llavors Mossos cridant -te. tens dos minuts, tens dos minuts per agafar tot el que tingues quan tu lleves vivint d'allí mesos és impossible que en dos minuts agafis res comences a tremolar comences a tremolar ja per molt que hagis dissenyat durant hores una estratègia no serveix de res de res, perquè en aquell moment no saps on estàs, no saps què està passant Jo llavors em va fer molta gràcia que just després d'això ens impedíem tocar per telèfon ens impedien tenir qualsevol tipus de, de contacte és impressionant eh? i llavors ens vam aglutinar tots i cada cop que ens anàvem separant ens anàvem posant individualment i no deixàvem parlar en el company que tenies al costat això és molt important perquè si tu parles amb el, el company pel món novius que estiguis això baixa però si t'ho impideixen acabes generant un estrès psicològic que te fa que en aquell moment tu estiguis disposada a fer el que et mani sí. i a no cridar si fa falta si et fiquen una putada <gül> per què? perquè estàs en, en un estat de xoc. Sí, sí. i em va saber molt greu el veure tan clar però pues que això fa molts anys és així que ho tenen estudiat sí, sí, sí. jo estava pensant amb la fira de teatre al carrer del municipi de Càrrega a les comarques de Lleida uh -huh. en 1991 el municipi de van voler fer un assaig general sobre com farien el control de masses a les Olimpiades de 1992. Perquè es veien venir que a Barcelona veuria molta gent i que part d'aquesta gent podria aprofitar la circumstància per reivindicar. I llavors van utilitzar els xavals, que eren tot gent jove, que anaven a Tàrrega a participar en la fira de teatre al carrer per fer-los servir de comillets d'Índies. I heu de trucar? Heu de trucar a algú que s'està escoltant i vol explicar alguna cosa? Hola, Hola bona nit! Hola, bona nit. Uh, mira que, bueno, m'he incorporat una mica part del programa, però com que parlem de controlar les mobilitzacions contra el Calabronya. Sí. Sí, sí em volia fer un, volia fer un comentari un, una pregunta vale, perdona un segon Va? tu tens sí. una paró de ràdio a prop sí. de deixar el volum ah, vale. si us plau, no se'ls acopla a base vale? no Vale. Okay. perfecto, vale, perfecta. perfecta. perfecta, perfecta. Pues pregunta, pregunta, pues mira, vas a seguir eh las noticias que hay que donan per, per Radio Cataluña y tal, así, a ir y a ir, ¿no? sí. y, y bueno, No vull entendre. Aquest noi, el que deia en la notícia era... Bueno, van fer unes declaracions ah. i aquest noi deia que, que fins a, a aquell moment en eh, aquesta assemblea que havia, havia apostat el diàleg ah. amb, amb, el, amb el rector uh -huh. eh, havia frenat els sectors més radicals d'estudiants de Sí i que a arella aquest de totalment injustificat doncs no que ambrian sense arguments per fer a que més està aquesta solució de a la acció. A, bueno, no sé si o, si turies participar a la ronda i, i podria explicar una mica aquestes declaracions està a declaració entre que em van una mica estraita. Ja no si parlara en nombre de la jo t'he dic que això ho has d'escoltar a Natalunya Gari, o sigui sí, que no m'en fio ja. era, era un policia que parlava, per això truco a preguntar-ho. Jo. Sí. Sí. jo penso que aquesta persona, jo està... he sentit aquest mateix que em dius avui, però a un catedràtic se ho, he... se ho escoltat, a un catedràtic, un professor que sortia fent aquest mateix discurs. Com es diu? Ah, el catedràtic. No ho sé, sigui, no m'he quedat amb Bola, el nom. Se ve, se ve. Bueno, llavors, que, lo que planteja i el que jo penso que seria la mateixa idea que ha plantejat el company que parlaria en nom d'individual perquè bueno, tampoc són coses que s'hagin parlat en assemblea algo tan precís és eh, es que com en tot moviment hi ha sectors més radicals que obten, bueno, pues que no volen la via del diàleg, com el que sigui, que ha passat. Durant aquests mesos l'assemblea del rectorat, per ho ha sigut una assemblea molt pro-diàleg, molt. Llavors, en contacte que estàvem amb les altres assemblees més radicals, si vols dir-ho així, eh, sempre es deia, apostem per diàleg, apostem per diàleg i quan totes les vies estiguin esgotades, llavors passem a l'acció i passem tots junts. Thank you que mai treballava que les altres persones poguessin fer accions mai. però com a moviment ens ho plantejaven com una forma de, de fer una línia comuna. Llavors el que la mitjana d'aquest professor avui, aquest catedràtic, deia si aquesta assemblea que era la que feia diàleg, la que en tot moment s'ha mostrat pacífica, la que no ha, no ha impedit el funcionament de les classes i tot, la tret així, com anem a me ara i com anem a justificar ara les accions dels sectors més radicals, perquè ten ser un euro delgado? Dime, poc, de bueno, el meu poc professor de Barcelona que parla de mi, si no hi hagués. Era així i no hi hagués. A això és el que jo penso que referia. És a dir, hi havia com un sector que tenia moltes ganes de, de passar accions, de deixar de diàlegs perquè pensaven que els diàlegs eren el stories i tot això. Però com sempre els companys, no, bueno, podem seguir, podem intentar-ho. Sempre s'ha intentat com que hi hagi una, una homogeneïtat, perquè les línies siguin més fortes. Llavors, això era el que plantejava el company penso, que ara realment, quan totes les vies de diàleg, o sigui, hem demanat diàleg i ens han enviat els Mossos, llavors, ara què va passar? Què passarà? Qui apostarà ara pel diàleg? Si no serveix de res. Aquest és el missatge que ha quedat clar. Jo no penso si això era més o menys el que et referies, si no estàs molt d'acord, potser, però jo penso que... No, no, bé, només volia, al tema ¿sí? y, y, que se parle. yo pues si la gente en acertación que una persona que parlava com, com a estudiant de, de la tancada, no, no era un catedràtic, això ho vaig sentir el, el mateix matí del desenvolupament, i bueno... No Clar, sé, però eh... tampoc ho que ho hagués dit un estudiant, com? perquè és una realitat que vivim allí dins, i era uh -huh. una pregunta que ara tots tenim en el cap, de realment què passarà, i, uh -huh. i aquesta és una mica la reflexió que podríem estreure d'ell. Uh -huh és el. temps Don't enjuar quan quan toca saber és així. I perè. Mhm. Molt, suor, petecat, que mateu és al 3. No, no. Som ni, som salut per tu i per la les dones. No, que no. Però que no jo Salut. Bueno, pues aquí, aquí. Jo tinc més preguntes. Si, sí, jo només, bueno. Digues, digues. Re, és que avui en algun moment perquè m'estic llegint un que és una mica sins i toca certs temes i ara el que passarà que no passarà. Jo avui m'he trobat en un moment més sorprès de mi mateix pensant en aquest tema d'una manera molt heavy, vale? Vull dir, sisplau interpreteu-me bé, no estic bien que passarà això ni estic de manera que avui que passi ni res, però de cop i volta jo M'he plantejat la següent situació per entendre el que està passant i el que passarà doncs, en conseqüència d'això. Si, amb tot el món de penya que hi havia avui al carrer, amb tot el món de penya que fa mesos, anys, que està donant el callo, amb més o menys fortuna, però que està donant el callo i està mullant el cul amb el tema. Dir, suposadament tenim un mogollón de penya que empeny cap a una direcció. I ens trobem una i altra vegada, i l última ocasió ha sigut allà a nit, perquè vull que jo sàpiga que no hi ha hagut incidents, Bòfia... si sí que n'hi ha hagut, avui sí, n'hi ha hagut, si sí, ha sí, la bofia ha acabat uh, liant-la també? Rifi Raffes, jo he, eh, Rifi Raffes. bueno ha hagut com unes mínimes confrontacions i així però no han arribat, bueno del moment jo no, sap, no sé que hagin carregat. Molt bé, bé. Va, llavors jo em plantejava de cop i volta, mm, si la bofia, que ja hem vist el que ha fet, agafés i matés a tota aquesta gent què passaria? Quina gent? A tota la gent que està emprenyent des de fa anys i en aquests últims mesos amb una direcció molt concreta, d'acord? Vale? Amb, gent... univers... amb el tema universitari Som molta gent. Bueno, és igual però hi ha ja molta bòfia mm. Jo he vist moltes pistoles avui al carrer eh? sí. moltíssimes i en cada pistola hi un munt de bales i segur que el que porta aquesta pistola té encara més bales i un sol pot matar una pila de basca i la gent portava pals amb pancartes com a molt i prou D'acord. D'acord? Vale? Si la policia, matés a tota aquesta gent, què passaria? Manteneu on vull anar a parar? Per mi el que està passant és l'aplicació clàssica dels règims totalitaris, però com contagotes, a, a demanda, que diguéssim, si se nos intenten sobre la xepa, doncs pues bueno, ens carregarem a un... Sí, no. sí, això ja ho, fet. Això, ja ho Gènere... han fet i tant que ho han fet gent de Génova per exemple Gènere. o el que ens ha dit aquestes noies sobre la Palestina com ja al, al final la nacionalitat és, és una hipocresia barata i els no. que veia la gent internacionalment allà a fer d'escut no sé què, no serveix de res home si sí serveix sí que ho serveix. serveix per posar en evidència que, que no serveix de res si és ciutadà norteamericà si bon. tens 20 anys i està davant d'un bulldozer de l'estat d'Israel perquè igualment et mataran i l'estat nord-americà no farà res per tu encara que siguis nord-americà i les barres i estrelles les portis gravades al front i l'Obama, l'Obama deixarà morir tot xaval amb el seu consentiment el mataran aquest o el que vingui demà doncs pues aquí és on volia anar a sí, parar sí, si serveix o no serveix jo volia anar a aquí, jo, jo el que veig és que al darrere, diguéssim de tota, qualsevol empenta no? en aquest cas parlem del, de l'ambient universitari i tal en altres ambients es pot veure exactament igual, amb la lluita de la meu cas ella és amb la lluita de la gent presa, amb la lluita antirepressiva a tots els ambients en amb les lluites sindicals, laborals tal, la gent empeny cap una direcció i la resposta per mi són mostres clàssiques del totalitarisme més pur i més dur però a demanda però la cosa es posa veure, rotllo, ser que rotllo los astilleros a Astúries pues fotem canya però amb libertat total i absoluta sí, sí. i aquí igual, aquí no cal sí, sí. que s'ampliïn tan a fons com allà, aquí reparteixen hòsties a tori a dret i venga i pa casa. pecaça sí, sí. això és el que jo veig i, i m'he sorprès avui, però això deia intentaré explicar-me perquè no se'm malinterpreti perquè no, ni que jo desitgi això ni res si no ha sigut a cop i volta veure-ho, no? Dic, hòstia, és que si ara passis d'això, a algú li sorprèn li sorprendria en un moment donat o sigui, estan obeint aquest tipus d'ordres les ordres que obeeixen venen d'aquest tipus de raonament o la mentalitat o de plantejament, saps? Però és que la pistola la porten per alguna cosa, eh? és clar. És que la porten, eh? Les pistoles maten, només. És que només serveixen per matar, no serveixen per clavar claus. que no. Sí, el, el que els hi dona les ordres sap molt bé que els nofes d'esquadra o els hi deixen portar la pistola o no es comportarien com s'han comportat ahir apallissant a la gent d'aquesta manera. I jo, és... El problema de la seguretat és l'arma de, de foc, que és mortífera i aquí hi ha moltes coses, perquè quan parlàvem del tema psicològic ni ha el pro i el contra també, eh? també n'hi ha el casco, n'hi ha la porra aquesta d'un metro i pico o com per exemple el Passa Euskadi i els belges que van amb els passamuntanyes i aquí també n'hi ha uns quants, encara que després de moltes històries s'ha aconseguit entrar cometes de que no em portin però jo vull llegir a la premsa i d'aquestes de les poques coses que quan jo llegis a la premsa que fou ja centrall i s'estreurà alguna cosa de que el capitat de l'operatiu policial que al matí sortia dient que se veia gisseto algo directament rollo chusquero a la tarda amb la seva poca vergonya sortia dient que bueno, és que s'han passat i parlava de que havia ampatat tots els números de placa col·locats a sobre des de no sé quan fa que es va del CD, que havia de ser sí i no els portaven, colega. Sabes què et vull dir? n'hi ha moltes maneres de, de donar-los aquesta cobertura a la pistola, és la màxima està claríssim, però bueno o sea, si jo n'és amb tot l'equip de cops que porten aquesta basca, jo què sé ara me de la olla, però et diu que amb una corredissa d'aquestes perquè no et pillin amb giro i només més' tingut una al darrere però pues igual em reboto i, i començo a fotre hòsties i deixo que em doni un cop de por perquè no em farà mal, saps el que et vull dir? però jo no surto amb aquest pla carrer, ell sí clar, jo no sí, penso sí. que és el que hem pensat però bueno, almenys jo ho pensava ahir quan se van muntar les barricades aquestes al costat de la plaça de Sant Jaume que era com els veies córrer i els veies realment que no, no era algú que estava dient a eh, exercir un, un determinat tipus de repressió per al... no no no no no, no. allà treien la, la porra i els veies que simplement anaven no, no tenien com un límit i llavors jo pensava és es que haurà qualsevol moment no acabo d'entendre és a dir no és com algú que tinguin molt estructurat com si fossin persones alienes i totalment fredes que fan la, la seva tasca ara m'ho explicaré fan la seva tasca i se van sinó que ells també s'enseven no sé si s'enseven si s'enseven i llavors els veus que, que a lo millor, amb dos cops de porra estudiant i ja és corrents però li fot 5 llavors el que passa és que la, la, la resposta de l'estudiantat o, o de la, la, les persones que estan mobilitzades llavors és més fort, aquestes e, persones encara tenen més ràbia igual tant que parlem nosaltres de la ràbia hauria de posar-se a analitzar la seva llavors aquí és on jo per almenys igual, igual que parlem de la, de, la, de la ràbia, de la importància de la ràbia en el moviment de canalitzar la la ràbia i de, i de deixar, ràbia, deixar de criminalitzar la ràbia, per així dir-ho. L'odi. O sigui, L'odi i, sí. Estic d'acord amb això, és que estic d'acord. Aquesta idea ja la faig mega, que serà escrit jo aquesta idea. Això sí, sí, sí. és molt important sí, sí, i jo sí. trobo molt sant el nostre moviment perquè per fi s'ha deixat de, de criminalitzar la ràbia. I llavors el que jo trobo, el que vaig trobar a nit, és dir, Ah, jo no puc fer res, el màxim que tingui és un llibre a la cartera. Aquesta persona té una pistola. O sigui, és que no, no, no, no es regeixen, no, no tenen com un, un, un, una barrera per així dir-ho. No. qualsevol moment d'odi pot treure-la i disparar-me i ja està. Ja està. I d'aquí a una setmana ningú em recordarà més que ma mare i els quatre col·legues. Sí ja està, T estic d'acord. No sé si us hem no la situació d'Eoscari, perquè per exemple vull llegir el diari després de que un, un, un amic del programa que no ha vingut m'expliqués cinc cèntims del tema perquè em deia has vist les imatges d'això? No he vist, jo en realitat jo n'he vist, abans he dit ho ha vist però jo no les he vist, d'acord? D'acord que havien inclús fet mal amb un criu de deu anys. Deu anys i a la família. És l'edat que té la meva filla casualment. Uh -huh. I he llegit una mica l'article i parlava de que, bueno, pues que una, una parella amb quatre crius van pel carrer i veuen com els, els policies estan desfassant-se d'aquesta manera de la que parlem i llavors agafen i diuen, eh, ja vale, no? Com, bueno, de vegades és instintiu, és humà, això, no? Quan tu veus que algú es passa, ja ara posaré en paral·lelisme. Quan tu veus una persona adulta que, re, que, que renya amb un criu i es passa de la ratlla, de vegades necessita un toque, no? I dius, eh, cuidao, ja està. Doncs no? sí. pues això és una cosa semblant, amb la diferència que jo no equiparo la persona adulta al policia, només que en l'aspecte repressiu. ¿vale? Mm -hmm i llavors quan han criat l'atenció a les policies els policies, bueno si m'has mirat, s'han girat cap allà i han començat a repartir cops a porra tio, fins que ha pillat un criu de deu anys no? i llavors jo quan estava llegint això me'n recordava de totes les quantitats de vegades que jo he escoltat perquè no he vist i he llegit i m'han explicat situacions similars a Euskadi, on no n'hi havia crius perquè ja sembla que són més intel·ligents i els crius no els apropen a, aquest, a aquesta mena de situacions, però on sí que n'hi ha gent gran que la gent gran ja és, ja és gran i pot anar per on li doni gana, i com ha pillat gent gran, però d'una forma molt bèstia fins a arribar a matar-la. Sí, sí, sí llavors aquí ja és com deia bueno, vale, peña, vamos a situarnos tú ¿qué está pasando? Tío? ¿Qué está pasando? la movida estudiantil, que si han tirado 4 sillas que si una abre cerveza o que si no sé qué, no, home, no, no em vinguis a mis històries, col·lega, de sempre, està passant el de sempre, no hi ha el Daruix, si la policia no està, això està més que demostrat uh -huh. i quan la policia està hi ha el de de quin grau eh, més o menos depèn de la seva actitud si volen més al grau pues la lien més, i si no, pues no i ja està, si la gent, què, què hem de fer no sortim de casa a endiliar-nos a, a, a hòties amb Robocops. és que és absurd ningú ho va en aquest pal.mé no. ha vis algú semblant en aquesta situació no, que la gent surti prou preparada, la va l' última vaga general aquella del 20 de juny o por que era quan la manifestació que baixava per via La lletana es va assabentar de que la guàrdia urbana havia detingut no sé si dues o tres persones o una no recordo exactament allà al davant del la catedral i es va organitzar un grup de penya se'n va allà, i van enganxar el xaval i el va treure de les mans l'esmantela l'urbana i es va empirar d'allà i la bofia no va tindre nassos de fer res uh -huh. vale? no, situacions... no és, és que no tots els policies són criminals n'hi ha algun i això es nota en aquestes situacions, o sigui aquests policies que dius que al final no es van atrevir quan dius que es van jo siguen entenent que dius no van agafar la pistola clar, i no començar claro. a disparar. I defensar el En no, no. este... no de aquest. no? Aquests policies concrets, és possible que avui ja no siguin policies. Sí. El que no és un criminal, no ho volen. I això és així. El que havien de fer aquests policies era treure la pistola i mantenir les ordres que els havien donat contra el seu pare, si vols el seu pare allà. Sí. Això és el que esperen les policies. I si no fan això no serveixen. Haurien de veure però jo penso que els policies que van permetre que s'escapés aquest xaval avui no deuen ser policies ja doncs que és difícil de constatar aquesta dada no? bueno, no ens importa tampoc constatar la font no, no, no jo estic convençut d'això això va així perdoneu, acabo de ser conscient que tornem una hora i mitja guita. taca sembla bé que posem alguna cosa de música jo penso que la gent que ens escolta ja teniu un temilla del CD aquest que dura uns 6 minutets així ens que ho deixarem Vale. Vale. De, com es deia la noia, Nancy? La Nancy, la brava dels drets humans Molt bé, doncs mira, li agraïm a la Nancy que ens hagi passarà aquest CD perquè té molt bona pinta i escoltarem el segon tema Vinga vale. Amén. Continuava el programa Judici i la Justícia 91.4 FM, Ràdio Contrabanda en directe i... i ens queden uns 15 minutets de programa, així que jo abans d'entrar en despedides i tal volia comentar la setmana que ve, dijous, dia 26 no farem aquest programa perquè estarem a un centre social ocupat de Sant Andreu que es diu la Gordíssima, que està al carrer Pons i Gallarça no recordo els números, és per sobre de la plaça del Comerç, a uh... A uns cinc minuts del metro de la línia u de Sant Andreu de la sortida de la plaça l'Alfila. i estarem allà perquè farem un acte d'aquests informatius com el que s'ha fet avui també perdoneu, al maig del 37 sobre l'organització MUF sobre el cas del Mumia Bujamal i els casos d'altres presos polítics dels Estats Podrits d'Amèrica i on projectarem aquest documental de l'organització MUF del 2005 que ja està traduït gràcies a l'ajuda de la gent de la Cizalla i que és molt interessant i que recomanem a tothom i a partir de les 8 de la tarda estarem allà i com que segurament ens pillarà el Torete perquè, bueno, doncs pues, després del vídeo farem una mica de xerrereta i si algú té preguntes o necessita resoldre dubtes o el que sigui, doncs ens liarem allà amb la calma i llavors no arribarem a temps aquí. I per arribar aquí a mitges i fer-ho així a tranques i barranques hem decidit que la setmana que ve no farem programa i, I això és el que volia comentar per una banda de d'agenda i després per una altra banda també pots recordar que n'hi ha una mostra antagonista que es diu eh, Libera que des de l'11 de març fins al 4 d'abril està realitzant actes a diferents centres socials tres: un és l'Ateneu Maig del 37 al carrer General Mitre 238 a prop de la plaça de l'Iceps l'altre és l'Ateneu del casc antic al carrer Formellà número 15 al costat del forat de la Largonya i l'altre és el centre social autogestionat la força que està avinguda fama número 41 amb els ferrocates del Meda o el metro de la línia 5 de Cornellà que hi ha una pàgina web que és www.finete.es a través de la qual podeu veure la seva programació, i que el més immediat que tenim per aquí al davant és el 20 de març, que és aquest divendres, a l'Ateneu del casc antic, a partir de les 7 una projecció amb un vídeo de Grècia de desembre del 2008 i una xerrada, una insurrecció anarquista a càrrec de companyes gregues, i el dia 21, que és dissabte, a la l'Ateneu maig del 37, una projecció, mostra del Festival de Cinema dels Drets Humans d'Argentina, on es parlarà d'autoorganització, presó, tortura, pobles, migrants, memòria, gènere, etc. I això serà a les dotze i a les dues ja on esmorzar. I a la resta d'actes pues, busqueu-ho per internet perquè tenim poc temps, però bueno, animar-vos perquè té bona pinta. Hi ha també el tema del Lúcio Borà i bueno, hi ha altres coses per ahir i dit això allà al darrere tenim un cartell que diu 28 de març manifestació a eh, Barcelona es revela, a la Barceloneta ens neguem a ser un barri turístic contra el pla dels ascensors i per un barri popular això serà el 28 de març a les 5 de la tarda a la plaça de la Barceloneta, Penya o sigui, està claríssim que el tema de l'especulació urbanística a Barcelona segueix en boga, que el de la crisi tot això pot ser mitja realitat però el que està clar és que l'especulació no té crisis de cap mena i bueno, doncs que tingui ganes d'anar allà a cridar-los i a la cara als màfies, el que són doncs, és una bona ocasió dit això, doncs ja està que per part meva podem començar ja a entrar a la recta final uh -huh. llavors ens agradaria una mica, si tu ens pots mm, fer un croquis si sí, un escacroquis a veure, d'aquí p'alante no? com seguim? uff oh. No hi ha preu. D'aquí cap endavant com ho seguim? Com seguiu per lo menys vosaltres? Nosaltres? Mm. Nosaltres tenim, aquesta pregunta és una pregunta que avui m'ha fet tothom a mi i que jo he fet a tothom. I que ningú no hem tingut resposta concreta perquè penso que hi ha una cosa que diu un company i és a uh, anar contra algú uneix a molta gent, és a dir la negativa uneix a, a molta gent ara quan fim amb el roto de construir i ara que ja tenim davant el problema què construïm ah, a ja a cadascú vol construir una cosa diferent va perure ja no? doncs és a dir va, ara que hem arribat a, a un punt d'inflexió amb el conflicte pres, com fer per a seguir tots junts, jaors es plantegem per exemple llama ni anticrisi que hi ara, el dia 20, em sona que és el 28 també, uh -huh. i bueno, aquestes setmanes hem estat organitzant trobades amb moviments socials, S estem relacionats amb tot tipus de moviments anticrisis, ecologistes, ja o sigui, era una trobada oberta, podia venir qualsevol tipus de moviment social, atac, per exemple, i hem remarcat la importància d'estar tots, tots junts en l'estat, llavors de D'aquí endavant, una mica el que ens estàvem plantejant en el, el sector, sector d'extracègia, és a dir, parlar de Bologna, parlar de la Lou, parlar de la Ley, de la Luc, està superbé, són moltes lleis amb un ombrajo molt, molt llarg que em tiraria segles per a explicar, però bueno, són un conjunt de lleis que regeixen l'educació a, a Catalunya, la majoria. Bé, bueno, doncs pues hem dit, està molt bé tot això. Però en aquesta és estem nosaltres i nosaltres. Llavors, realment, Bologna és un, és un problema a part? És un problema únic? O d'on ve Bologna? No, no, no ve en un context més ampli? No té res a veure la, la precarització de l'àmbit públic, de la salut pública? No res a veure. Llavors, aquí ho hem, hem dit als moviments, moviments socials, eh, senteu-vos amb nosaltres i compteu-vos què us passa, perquè potser us passa el mateix que ens passa a nosaltres. Llavors, el que hem creat és una mica com, no deixar de banda la, la lluita a les universitats, perquè és vital, però centrar-nos en com anem a coordinar aquesta lluita amb la resta. És a dir, no és el mateix que jo em plantegui pues, fer una acció en una universitat que si parlo amb, amb l'empresari precari que la seva empresa té convenis amb la meva universitat i dient, eh, anem a fer alguna cosa junts perquè aquí té el doble de sentir la lluita i està doblement legitimada llavors en aquest aspecte eh, vam fer les trobades d'assemblades de, de, de moviments socials va venir molta gent és molt important perquè la gent va dir eh, aquest espais nostre quan, quan estava la central encara i no ens trauran d'aquí perquè ja no és una cosa dels estudiants sinó que és una cosa de tothom a mi tot està d'això que em molt important i que per mi marca la nostra trajectòria de l'endavant és a dir, si sí, potser podríem organitzar una altra anti antigolònia d'aquí 5 mesos bueno, potser ara interessa més centrar-nos en el 28 en l'anticrisi, fer un bloc coordinar-nos, veure quins són els nostres objectius conjunts i anar per totes, llavors en aquest aspecte eh, ves a les càrrecs que ha els últims dies la, el pànico col·lectiu i tot això en aquest aspecte no tinc ni idea de com aniran els pròxims dies perquè la gent té moltes ganes de fer coses, la gent està molt assustada també en, en aquest aspecte, és a dir, proves que els que van fer la càrrega al matí ja no valen sortir a la tarda, ah. el que no poden caminar dels porrazos que tenen a les cames. Llavors, clar, tots tenen ganes de fer coses, però aquí eh, el que vam quedar l'altre dia a la nit estaven parlant justament, és, ens fa falta tenir un contingut. O sí, sigui, que el que fem és totalment vàlid i, i efectiu, però li fa falta un contingut, li fa falta un missatge que tothom entengui. Ja en aquest aspecte ens marquem el 28 de la mania anticrisis eh, fer la coordinada entre tots, potser més endavant també el el fòrum social català. Com donar darle forma, participar, vamos a ver qué se puede creer de destop y cómo podemos orientarlo para que formemos parte de la nuestra lucha. Y luego también el día de maíz es muy importante, pensemos, y estamos empezando a arruinar, porque es un día en que se ha de salir al carrer, se ha de hacer cosas, y entonces yo pienso que, que el tema de las manos está muy bien, y, y es eso, pero se es encuentra mucho en que la gente dice, ostres, inclús jo que en un principi m'encantaven les manifestacions i ja anava totes dic, és que estic frustrada ja de començar a plaça la universitat fer-me el passeïto, anar a la plaça de Sant Jaume i llegir el manifest això no vol dir que jo vagi a, a cremar el Parlament uh -huh. però vol dir que tenim una creativitat impressionant que s'ha d'explotar uh -huh s'ha d'explotar i si ho podem explotar tots coordinats anem a flipar perquè som molta gent mm. molta llavors d'ara endavant ens ho plantegem com potser anem a deixar de menjarnos el tarro de com sumar a les 4 persones que possiblement no tenen ningun tipus de programa econòmic en la universitat i no es van a sumar a la nostra lluita que no van a sumar. I anem a mirar com connectem a, a, a la dona de la neteja precària que en té quatre treballs a l'abra. O a, a l'avi que no li arriba la, el, el, el, els diners que li donen a, al mes. No li arriba. O sigui, anem a veure com està li totes aquestes xarxes. I aquí és on van ara mateix el nostre el nuestro objetivo, la nuestra forma de hacer Muy yo dos cosas una um, para el colega Tomás uh -huh que des d'aquí alçar la veu per reconèixer la seva lluita i també pues, per fotre'ns una colleja metafòricament mm. i caminatament a tothom per estar una mica més fent pinya al seu costat perquè, o tu has dit abans no? o sigui, sea, igual d'hi ha pres una determinació demanar la moratòria i tal sigui el que siguis es el nostre suport i tant, tot el suport, tot el suport i després una altra qüestió sobre allò de les càrregues policials i tot el tinglau, avui quan llegia a la premsa això de que no portaven els de plaques, no sé uh què -huh. t'aguantes, bueno eh, si la gent s'organitza amb la mateixa línia, amb el mateix sentit que parlàvem -lo de la, de la vegada de fam no? si ens preparem abans aquí, des del meu punt de vista és denunciar el capítol de l'operatiu policial com a responsable de del que han fet els seus subordinats i que denunciï tota la gent que ha rebut en part metges de les lesions i totes les assemblees que n'hi hagin en suport està ja està en totes les parts i està esperant, se donarà una setmana per perquè estiguin tots acollits i farem una denúncia col·lectiva és absolutament necessari avanti, avanti, i això la gent s'ha de preparar perquè no és una cosa de dos dies ni tres mesos, ni probablement un parell d'anys, a aquestes coses duren molt, i s'ha de tenir ganes de seguir fins al final totalment d'acord uh -huh. i bueno, i ànims, clar, només faltaria moltes gràcies, I que la setmana que ve no però aquí dues setmanes tornarem a estar aquí clar. i et convidem a venir a tu, a qui sigui, tocar a tocar-nos a mantenir-nos informades sí. Quants bueno. estudiants hi ha al districte universitari de Barcelona? Quants estudiants hi ha? Al districte universitari de Barcelona Universitat de Vallaterra Universitat eh, Central No sabria dir-te un número Ni una idea? No, no tinc una idea si... no, doncs Jo estava pensant que els anys 60 la segona uh -huh. etapa dels anys 60 érem 30.000 doncs no sé quants hi va ha haver ara, però hi tenen que haver molts d'estudiants. Sí, només molts, ja. i em falta molt per modificar. Jo el que penso que també que és important és que sàpigui això, perquè potser nosaltres ho sabem, però molta, molta gent no, de que ahir van quatre càrregues policials o si sigui, no una ni dos que és molt important que se sàpiga que van ser quatre que és, o sigui, van ser totalment desproporcionades i que hi ha molts companys ferits molts companys ferits, hi ha persones detingudes i que ara mateix si fa falta molt de suport per això mateix sí, perquè si no són molts sempre acaben igualment la repressió està igual però que és important que ara és un moment clau per a que tothom s'hi sumi molt ja no és una qüestió de anti Bolonya. En aquests últims minuts jo podria aprofitar per dir que al de tots anys, tu explicaves que un raonament que no hagués escoltat amb ell era que tothom tingui en compte que els moss es quatre també són persones. És això que has dit? Sí, he dit com que... Doncs, doncs jo vull dir que un dia jo vaig dir una cosa semblant, com a abogat, en un acte públic, em sembla que ho he explicat alguna vegada, i hi havia unes 25 o 30 persones, en una cosa reduïda, i al costat meu també com a ponent, diguem, de l'acte, hi havia una persona que havia estat presa. I jo vaig dir, els carcelers, que al cap i la fi són persones com nosaltres, i l'express que tenia al costat em va pagar un cop de coses i em va dir, aquí t'equivoques, no és veritat, no són persones com nosaltres, són gossos. I jo vaig haver de callar perquè ja. jo he estat a la presó. De veritat, si m'he passat dels hòtems d'una comissaria, quatre bufetades, i ara també fa poc amb l'arroi de la corbata, per jo no he estat dins d'una presó. Dormir allà, llevant-me allà, esmorzant allà, i sempre el carceler a sobre. Si l'express no són gossos, jo m'ho tinc a creure i tinc que callar. Això li explica algun dia al Gabo si teniu ocasió de conèixer'l. Jo crec que el Gabo, el Gabo ja s'ha fet un nivell molt diferent de reconèixer. Ara no he parlat encara amb ell, no, no té moltes ganes tampoc de, clar, de parlar. Clar, clar. Però ara que parlàvem ahir, tota la gent que va a ir a la manifestació que no estava mobilitzada i que va rebre, perquè van rebre molt, aquesta gent ja canviarà canviarà el discurs totalment és que no, hi remei, no hi ha més remei que canviar el discurs era un hombre llar espoli no? no, era un nombre ja espoli que era llar apoyar recursos totalment d'acord hem no? reput moltes crítiques però amb certes coses els, els, els, els i segueixo reconeixen grans veritats Penya ara sí <coughs> moltes gràcies per venir vosaltres continuarem uh, jo deia que la setmana que ve estarem a la gordíssima però és que ara una trucada d'una persona que ens escolta molt sovint m'ha fet veure una cosa també que és que l'altra setmana és dijous d'aquesta festivitat religiosa que teniu en setmana santa Pasqua, uh -huh. i llavors és probable que tampoc fes programa claro. perquè potser ens pirem pobra i llavors penya que ens esteu escoltant tingueu en compte de que probablement la setmana que ve segur que no, però probablement d'aquí dues setmanes a l'objet en pot fer un programa vale, vale, que no es posi ningú aquí a posar l'orella perquè escoltarà el mateix programa d'avui que no estarà malament bueno, tampoc la vida continua i s'ha de reposar i, això. i bueno, pues, desitjar-vos a tota la gent que ens escolteu pues, que vagi tot molt bé salut, bronca, amor, felicitat i sobretot alegria i bon humor que ja ho hem dit altres vegades el millor oicot que li podem fer el feixisme és estar contentes per nosaltres mateixes perquè com que els fatxes no tenen eh, aquesta espontaneïtat amb no? el tema de l'estar contentes no? que, eh, la seva alegria sempre passa per fastidiar els demés no? per si soles no poden sentir alegria i estar contentes tal, no? sí, va, entraríem en un altre bueno, <ríe> això, el positiu Ponya, que salut i bronca a l'últim temilla d'aquest CD que ens ha passat la Nancy que està molt guapo, i a ja l'escoltarem detingudament que és molt llarg, o sigui que en propers programes el seguirem escoltant també i només dir-vos que la gent que estigueu escoltant-nos al 91.4, això és en directe, a la ràdio Contrabanda, i a la gent que esteu escoltant-nos al 104.5 de la FM Radio Bronca, Ràdio Llibre i Llibertària, pues escoltareu el programa repetit dijous de 10 a 12, divendres de 11 a 1 del matí i dilluns a 1 a de la tarda. I ara sí, fins a... fins aviat. A la posta. Bona nit. Yeah yeah all of us is here Que digues, que no sé què fer. Que digues, que no sé què fer. Que digues, que no sé què fer.